está blanca Como blanco satén. Y así comenzó todo con Noches de Blanco Satén allá por los años 70. Y vamos a hablarles, vamos a hablar de Llorenç Rosselló. La... Llorenç Rosselló O'Rac. Ay, eh hay cómo ha costado, ¿eh? Ha costado saber quién era Llorenç Rosselló. Pero han acertado varios, varias personas a lo largo de la mañana han acertado que Llorence Rosselló era o es Llorence Santa María. Le tenemos aquí en Radio Éxit, en día a día, esta mañana, que hemos dedicado a Nuestra Señora de Jesús. Llorence Santa María, muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vosotros? Doncs pues naltros molt bé. Avui de dematí ha set protagonista al llarg de totes matí perquè han preguntat en els nostres oients qui era Llorenç Rosselló. Alguns s'ho han encertat, alguns no sabien qui era Llorenç Rosselló. És normal. <laughs> normal. Que no, que no ho sabin, dic. Se, se mos ha ocorrit això. Eh? i Llorenç Rosselló, alguns deien que era un senyor de cine, eh, uns altres no deien res, però el, bastants han acertat que era Lorenzo Santa Maria. Lorenzo Santa Maria eh, és d'un poble que es diu Santa Maria, que és de Mallorca, i que va adoptar... Com, com va ser que va adoptar el pseudònim de Santa Maria? Perquè va res... dir que Rosselló no era massa... Home, va ser en aquell, artístic. En aquells moments eh, només es posaven en noms propis es, es de, eh, de la nova cançó, saps? Es i tal. La resta, tots havíem de... Teníem que, que, que tenir un nom artístic. Era com una, com una cosa normal, no? I mira, hi algú se li va ocorrir això de Santa Maria i, i bé, i, i a mi em va aparèixer bé. Mira, un oient, un oient que es diu Toni, que en sap molt de, de totes les històries, perquè m'aconta sempre històries de, de tothom, m'ha dit, m'ha confessat que en Lorenzo Santa Maria pertany a una família, i realment és una família nombrosa, eh, sou set germans i tu ets Escaganiu. Sí. <ríe> Però m'ha dit que tu pertanyes a la família d'Oliva Rosselló, pot ser? No. Ah, no? Ai, Toni, que m'has enganyat. Toni no, que hi ha uns uns, uns, uns, uns uh, olives i altres coses que es diuen Rosselló, però no, no, no a Ros Rosselló n'hi ha bastant i a Eivissa, Eivissa n'hi ha, ha, ha moltíssims Mira, jo coneixi un senyor dic senyor perquè eh, en aquell temps en els 60 era ja un po' més gran que jo Sí que, que es deia Rosselló i que tenia una, una discoteca aquí, sí, deia, Sí, senyor sí senyor de, Pep Rosselló eh, Exacte, en Per Rosselló. Doncs jo tinc fins i que es diu Per Rosselló, mira. Uh -huh. I vull dir que n'hi ha molt de Rosselló. No? M'ha colat una. A veure si m'ha dit que Santa Maria eh, era un poble on es feien els millors melons de Mallorca. S'equivoquen. No? Oh, Toni, lluny. quan, quan t'agafi t'estiraré de les orelles. Toni, Toni, eh, oh. els millors melons se fan a Vida Franca, que d'allà on es en tomeu penya. Ah, en Tomeu Penya, en Tomeu Penya que has fet un disc amb, amb, que has cantat una cançó amb ell, no? Sí, eh, dos vargans, i la vaig escriure pensant en, en, en, en cantar-la amb algú així, a més de la meva edat, no? Sí. De... I vaig pensar en Tomeu i en Tomeu dit que sí, i, bueno, i és una, una cançó que m'agrada molt a mi. Uh -huh. Llavvor parlarem d'aquest uh, darrer disc que has fet que el vas fer el 2011 al 2012? El, l'any passat l'any passat. Bueno, parlem una mica dels començaments de Lorenzo Santa Maria. Jo tenc un molt bon record d'una presentació que vaig fer a plaça de bous quan hi havia plaça de bous, que et vaig presentar a tu i a ja no me'n record qui més. I una fotografia, la que, que hi ha en Concha García Campoy, el Cel Ce Siga, tu i jo, en els estudis de Ràdio Popular d'Eivissa, fa molts, moltíssims anys, que érem tots molt jovenets, perquè més o menys som de la mateixa quinta, i, i tenc records d'haver ballat moltes cançons romàntiques, allò de que ve un jovenet i diu amb aquest, oi, oh, amb aquest sí que m'agradarà ballar. I, I moltes cançons teues, Para que no m'hi olvides, uh, Bailemos, uh, jo que sé quantes. Realment tot va començar perquè a tu t'agradava molt sortir de casa, fes hippie por ahí, anar a clubs, i, que, quan hi havia músics i grans locals, i anar, eh, anar a cantar rock i anar a cantar blues i, i fer una mica de, de l'hero d'aquest, no? Però va estudiar solfèig. Sí, perquè, bé, jo vaig començar a fer feina molt prest. Molt, El 65. De molt, molt petit, perquè eh, la família també ho necessitaven. I mentre, eh, mentre eh, estudiava solfèig, i també vaig fer classes de piano, però no ho vaig emplear mai. I, i a poc a poc vaig anar cantant en un grup i en un altre, en un i en un altre, mm. i clar i cantàvem d'oïdo, saps, d'orella. Ja. Yeah. Eh, aprenies les cançons d'orella i no vaig emprenyar mai el solfeig que vaig aprendre, però, però bé, sí, eh, així va ser. O sigui, eh, I quan m'ho vaig adonar ja em vaig estar en el de 66, que ja gravàrem discos, i llavors ja va ser una cosa com a imparable, saps? Ja. Yeah. Vares començar amb Los Chelines, després vares, eh, seguíem Los Brios, Los Fugitivos, fins a arribar al 766, que va ser ja un grup de rock que en poc temps es va convertir el nom més destacat de les illes. Sí. Perquè es deia 766 era, bueno, dir, un grup àsia. I aquí és allà on t'he dit que varen venir a Eivissa a cantar mm -hmm. tot un mes Uh, m'aparic que eres Playboys, deia. Playboys, ja, sí senyor. Antoni, Sant Antoni, Sant Antoni. Idò, uh, vinguérem aquí a estar-me un mes a un, a un apartament, xalet, com els alquil·làrem, i bé, jo, hi ha que t'hi pots imaginar, ja. Eh, eh, era un... Desmelene. Un desmelene. Doncs sí, però... Uh, I uh, després d'acetar, l'any 69-70, no vaig separar d'ells i va ser quan vaig començar... En solitari. Donc, uh, com l'Aurens de Santa Maria. Sí, sí. Eh, cantaves eh, Para que no m'olvides, o si tu... El 75, sí. perquè eh, el primer vaig començar amb una cançó que no va tenir gaire àxit, que va ser Canto l'amor, sí. basada en, en la inacabada d'en Júbert, uh -huh. però eh, després vaig gravar ja Rossi que sí que sí, ja va ser oh, un acte. Aquella equip. sí que m'agradava, Rosi, tarararara... Sí. Aquesta ja va ser bastant d'àxit. I llavors ja vaig començar a gravar balades. Mm -hmm. com, per exemple, Por Esa Amor, amor" aquesta, sí. que o Poses de Fons, i, i així van anar gravant balades fins que el 75 van gravar, para que no m'oblides, que ja va ser el màxim, saps? Sí, sí, sí para que no m'oblides, mare de Déu. Mira, jo feia un programa fa molts anys, fa... fa uf, la tira d'anys, que es deia Música para los amigos, que sa gent me demanava cançons per saludar, per felicitar a la gent... Crec que va ser una de les cançons més sol·licitades per felicitar i per saludar, para que no me olvides, de Lorenzo Santa Maria. Es ficaven les cartes dins del disc i hi havia una quantitat de cartes dins dels disques espantós. Espantós, molt sol·licitada, molt, molt, molt, molt, molt. S'ha convertit en un clàssic. Igual que hi ha tantes cançons que són d'aquelles que, que sempre s'escolten, saps, una mica... O, o... Com, jo què sé, Noixos blancos a temps també, és una cançó d'aquestes, sí, és una cançó clàssic. Sí. Són cançons que se converteixen en això, en clàssics. Uh -huh. I, I després, el 76, vaig fer Si tu feras mi mujer, sí. també va ser un gran èxit. I, uh, i, bueno, i així, així anàvem fins avui. <ríe> Anà... Sí, ara, ara estàs sonant Si tu feras mi mujer. Sí. És que m'ho sonen totes, m'ho sonen totes. Home, clar, era una època que també no hi havia quasi televisió i la ràdio, la ràdio, eh, tothom l'escoltava. Avui també s'escolta molt la ràdio, però bé, avui hi ha més coses, no? Mm. Abans, clar, només hi havia un canal de televisió i la si gent no se penjava tant a, a, a les pantalles. Ja, ja, ja, no hi, havia, no hi havia internet, no hi havia YouTube, no hi havia res de res, o sigui que hi havia la ràdio i poca cosa més. Uh. Exactament. I llavors, clar, la música era molt important, també. Uh -huh. eh, a part de cantar, tu has fet moltes... Ets un home polifacètic, has fet eh, de presentador, has fet cinema, perquè la pel·lícula que me parles... Què me dius de la pel·lícula Culpable de què? Amb en Carme Cunasa, que eh, justament actuarà a Eivissa d'aquí uns dies... Sí, en el Teatre de Can Mentosa. Anna Carme Cunesa i en Simon Andreu. Ah. Després, quines pel·lícules més has fet? Sota el signe de lleó. Sí, això era un, una pel·lícula curta de TV3 sí. eh, sobre els signes eh, del Sodíaco. I sí. jo em va tocar fer lleó, però <güls> em van fer tots i va ser molt interessant. Llavors també he fet una pel·lícula de Barrios Altos Sí, en a, los barrios altos. Sí, en Benaventura Abril com a protagonista i ja va fer Cròniques entrentada en Rojo que guia na Santa Cerna, en José Luis Loper Vázquez, i jo. Eh, sí, ne fet una ensalada per sí. de en Leopoldo Pomés i i bueno, i, i variem més efetes. A ah, par Àngel Pà d'Àngel, exacte. Amb Pà d'Àngel. O com amb a Carles que s'enamora Victoria Ambril amb Barrios Altos, ja ho hem dit. ja ho hem dit. Era aquesta, era sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. I amb, o sigui, perquè tu cantaves o has cantat quasi, quasi sempre en, en castellà, però un bon dia vares dir, perquè no he d'utilitzar la meva llengua materna i cantar en català, i vares fer eh, entre Seia i Seia Eh, de temes dedicats a Mallorca històries d'amor i ses fantàstiques versions en català de Mediterràneo d'en Serrat i l'AMETEC de Jors Mostaqui Sí senyora, i ho saps tot eh? És que he estudiat m'ho preparat una mica eh? sí, és un que tu tens un currículum que deu nhi do Déu-n'hi-do eh? Va ser un disc que m'ha agradat molt fer però eh, després eh, en aquest darrer que vaig fer ara Peny de gallina, mm -hmm. en el 2012, vaig recuperar alguns temes d'aquell disc i, vaig, i hem fet una versió un pot diferent, perquè Perquè bé, perquè els anys s'enten amb unes cançons a vegades en quant a els arranjaments, saps? A vegades la cançó segueix igual, però els arranjaments eh, a vegades ten ganes de canviar-los, yeah. perquè t'han quedat antiquats o el que sigui. No? Mhm. Mm i... Hombre, innovar o morir, què diuen? Sí, no, uh -huh. perquè sí. Jo ara, a més, ara de cada vegada més m'agrada l'acústic, saps? Mm, lo més natural possible, de sí. música, saps? Sí, sí. Però el rock and roll ha format una part molt important de tu. Sí, home, clar, perquè jo vaig començar... Quan t'he dit que aquesta època dels 66, dels 7 66, jo feia rock and roll i soul i música i així... Claro, és com si ho hagués mamat, no?, des, yeah. des dels meus principis. Yeah. Vaig tenir una oportunitat de, de fer un LP de rock and roll. Fins que dic LP. Les CDs encara no existien. I, I vaig fer aquest LP que es deia Qui se sent una estrella de rock and roll. Ahà. Uh -huh. Sí, perquè rock and roll, uh, los rockeros nunca mueren. Bé, però... Però en Miqui diu, en Mickey, que és company meu, que tu coneixes, sí. diu, no, no mueren, però xochean. Les duelen los huesos. Sí. Tienen artrosis. Va. Va. Sí, sí. També podríem parlar de, de Goll de Gom, que vas fer, va fer el 2011, vas participar com a actor en es musical, Cop de rock sí. de ser sí. companyia de Goll de Gom, que se va estrenar en el Teatre Victòria i que va tenir un èxit rellevant. Sí, va ser bo. Va ser però, bo. però deixa'm que te digui que abans, mm -hmm. uh, l'any anterior, havia fet uh, Illamor a Mallorca mm -hmm. amb, amb tot en temes d'en Tomau Penya, sí. pesat en temes d'en Tomau Penya, que era un musical també, va ser el primer que vaig fer en la meva vida, que ho vaig atrever i eh, el varen fer 5 o 6 dies una vegada i 5 o 6 dies una altra des d'un mesos eh, allà a l'auditorium de Palma sí. i que no sé per què no venguèrem aquí a Eivissa però bé eh, a vegades eh, els muntatges són complicats no? yeah. bé, va ser un èxit també eh, i, i eh, vaig disfrutar molt i llavors just quan acabava aquest musical va ser quan m'acridaren per ser cop de rock, saps? Uh -huh. O sigui que el començament dels musicals el, el vaig tenir aquí a, a, a, a Mallorca. Ja. Bé, però ara sí que t'han convidat a Eivissa, t'han convidat a Jesús, que és un poble molt acuïdor, no sé si has estat alguna vegada. Jo crec que sí, però sap sí. què passa, que, que no me'n record bé. Ja. Quanta temps fa que no has vengut a Eivissa? Bé, a Eivissa vaig venir aquest hivern, uh -huh. però res, vaig arribar, vaig cantar a un empeldat allà a Bonera. A Sant a Bonera. Antoni. Sí, exactament. Sí, a Sant Antoni. I, i bueno, vaig cantar i vaig partir l'endemà. I això que té molta mitja aquí, eh? però... Ja ho sé, ja. Eh? Però, bueno, és, que, és que, passa, que jo estic sempre fent coses, no? I, i, i també en part ho faig aposta per, per, per estar ocupat, saps? Perquè si no, és un avorriment la vida has d'estar ocupat has d'estar ocupat de sempre i de convidar-me a tota la gent que vengui a vore't, aplaudir-te a sentir aquesta sensació d'aquestes cançons legendàries que sempre mos han agradat i mos han acompanyat perquè hi haurà una nit retro en Lorenzo Santa Maria el dissabte 17 de les 11 de la nit a Jesús, a motiu de les festes patronals. De veritat, t'ho dic sincerament em sa mala al cor. Ha estat un plaer parlar amb tu. Gràcies, jo també. Uh, espero veure-te demà. Sí. Semà, ja, dia bé, bé, doncs m'atrecaré a saludar-te. Vale, molt bé. <laughs> un, una abraçada a tothom. Abraçada, Llorenç. Salut. Salut bon, bon dia. Bon dia. Para que no